«Шануйся, дитино, не забувайся», – дорікнув Мількові Валєрка. Не сподобалося щось. Не через дідуся ж Леніна він його шпиганув. Але як я міг не вирічитися? Чоловік Сари? В моєму будинку? Господи милий, він колишній військовий, теперішній священик? Гірше й не вигадати». Мені зле від цього поєднання особистостей. Як на мене, з нього було б достатньо бути або чоловіком Сари, або священником, або військовим. Ні, він примудрився це все поєднати. А ще борода та сивий хвіст. Цього я також не виношу. Колишній чоловік Сари. Тим не менш буркотнув я, наголошуючи на слові «колишній». «Ви ж військовий!» Мене охопило обурення. «Зрештою, що це за бал маскарад?» «Військовий той будь ним!» «Ні, вони примудряються ще й у рясу розряджатися!» «Блазні!» «Колись був ви праві, безперечно!» «Тобто як це колись?» «Ви ж офіцер! Я навіть пам'ятаю ваш силует під нашим університетом біля червоного автомобіля!» «Та що це взагалі таке?» «А яка тобі різниця? Ну от яка тобі різниця, чим він, тобто Валєрка, займається? Яка тобі різниця, чиї накази він виконує міністра, оборони чи господа?» – поцікавився Мілік. Я його проігнорував. «Заспокойтеся. Невже ви або хто-небудь з ваших друзів ніколи не відчували покликання? Не змінювали долю?» «Змінював, але не настільки. Це вже занадто». «Як це не настільки? Твій Тимофій колись утруєвав людей горілкою та пігулками, а зараз допомагає їм порадами. Це фактично те саме. Голос покликання та зміна долі знову мілік. «Я зараз заб'ю тебе», – попередив я малого. «Рідні мої, браття, вгамуйтеся, подумайте про те, як важливо зберегти мир за умов війни, стати і віку, міста та села» я уявлення не мав, як з ним спілкуватися. Колишній чоловік Сари, Валерка військовий, отець Макарій. Я не вмів спілкуватися зі священниками. Принаймні, коли я бачив когось із релігійників, мені хотілося говорити з ними пошипки, а я не хотів шепотіти весь час у власному будинку. Так, наче хтось тут помер. Щодо військових – то в мозку кружляло одне запитання, в якому полку служили. Я усвідомлював, що воно ідіотське, і відчував, що потім бесіда обов'язково розвиватиметься у напрямі «чоловік, що не служив в армії, не чоловік, баба, що не народжувала, не баба». Я не служив, уникав цього, і нікому не порадив би йти до армії. Але цей вовкула кавалера. Мене розуміти не буде. Військово зобов'язаний розуміти пацюка цивільно не зобов'язаний. Хоча, може, зараз і зрозумів би, адже він посланець Божий. Я не служив, тобто не був мужиком, і не народжував, цебто не був бабою. Я був воно, істота, яку не приймали чоловічий та жіночий світий. На відміну від військового та ця Макарія, до Валєрки, як до колишнього сареного чоловіка, в було багато запитань. Я от ніяк не міг зрозуміти, як вона могла вийти за нього заміж, як вони жили, чого розійшлися, вже не кажучи про сумнозвісний перший раз сари, який мені спокою не дає. Але як про все це запитати, коли він тепер у рясі чорти його забирає? «Прости мене, Господи, сподіваюся, ти відчуваєш різницю між щирими віруючими та нещирими служками твоїми». «А ти обідав?» – знову Мілік. «Зрештою, я був вдячний йому за цю пропозицію, хоча більш за все мені кортіло зараз на нього визвіритися. Ряса Валєрки стримувала моє визвірювання. Невже я такий побожний?» Ймовірно. Але моя побожність на Еміля не поширювалася, тому я пішов у наступ на малого сарабандиста. Ти, тепер з тобою, навіщо тобі грамота МВС? Це тобі що, дитячі забавки? На стінку собі хочеш повісити для формування героїчного образу? Яке ж там? У нас бачив, яка родина. Купа неадекватних персоналій, ще й ти додався. А раптом щось. А тут бланк. Тільки прізвище. Пиши і все готово. Можна показувати будь-якому судді. «Переконлі Шитюка. сказав би Конрад Карлович. Він тоді міг би встати на першій стадії процесу, або для ефекту навіть трохи пізніше, промовляючи «Шановний суд, шановні сторони процесу», «Прошу розглянути клопотання про приєднання до матеріалів справи «Доказ захисту номер два» почесну грамоту МВС якою було нагороджено підсудного який Конрад Карлович який суд